Слухай, а хіба літні люди про таке розмовляють? Ні, мабуть. Старі, знаєш, такі цнотливі. То ми якісь ненормальні старі, га? Коли б хто підслухав наші розмови, подумав би, що ми вже того? Бо ти вже того давно, сексуальний маніяку. Я нормальна жінка і опираюся все життя твоїм, Хворобливим спокусом. Думала, хоч помру спокійно, а ти й зараз не залишаєш мене у спокої з Чи на зошит дивишся, чи на чайник. Завжди мрієш лише про одне. Про що? Про секс, гідливо вигукнула вона. Елітні люди сиділи та малувалися з доглянутими клумбами та святково прибраними нянями й бабусями на кольорових лавках. Поміж лавочок, ховаючись за живоплотом, бігала щаслива малеча, який тільки тут і не загрожував шалений міський транспорт. Кожне місто повинно мати більше скверів і парків і менше готельних комплексів з ресторанами, промовив Валерій, ніби лаючись з опонентами. Досить виголошувати банальності, невдоволено перервала його Галина і ляснула рукавичками по рукаві його шкіряної куртки. «Поглянь краще, яка в тебе гарна подруга! Хоч бачиш мене без окулярів, «Бачу. Ти така гарна, просто витвір мистецтва. Нагадуєш мені дівчину на лавці, Мане? Така ж і зажурена. А не хвору дега?» – перекривила його. «Ні, тільки не хвору. Тоді ти мені нагадуєш портрет Джорджа Мура, того ж Мане. Невже такий страшний?» – засміявся Валерій а подивись у церкало. Та, ну тебе!» Їхню увагу відволік дитячий плач. Маленька дівчинка відчайдушно плакала, в розпачі розставивши руки, а її бабця щось вигукувала наказним тоном, хоча й не думала підводитися за на своїм плетивом. Дівчинка плакала. Валерій поманив її пальцем. «Зараз... «Я вимовлю заклинання, які спиняють плач». Усе ще, продовжуючи рюмсити, дівчинка підійшла до нього ближче і подивилася зацікавлено. «Нахились до мене», – наказав Валерій. Та нахилилась, і він проказав їй на вухо три таємничих слова. «Це все?» – запитала дівчинка. І Валерій мовчки кивнув відсилаючи її гратися далі. На бігу дівчинка витерла сльози і припинила плач, одразу ж включившись у гру з іншими дітьми. Що то були за слова? Зацікавилася Галина. Заклинання племені нгабумба. Ну, нетерпляче притупла нишкомю, скажи: перше мілк» – молоко англійською, друге мясосю алю японською, діє бездоганно. «Ти чаклун!» – доторкнулась Галина рукою до його щоки і пошепки додала. «Я пишаю з тобою. Може, тоді наважишся вийти за мене заміж? Матимеш цього чаклуна у своєму повному розпорядженні?» Галина посміхнулася і проказала, поглядаючи на небо. Днями по телебаченню розповідали про Бернарда Шоу. Ведучий розповів, що на 42-му році життя тяжка хвороба саркома кістки змусила Шоу одружитися з багатою вдовою. І що? У тебе ж немає такої тяжкої хвороби, яка б змусила тебе одружитися, так? Здається, ні. То до чого ці домагання? Вона залишається сама собою, подумав Валерій. Незалежною і впевненою, не зважаючи ні на що. Таку він її покохав і такою знав упродовж життя. Вона йшла світом гордо і сміливо, не покохати її було неможливо.